Але що з того? Батарейка в ньому сіла ще вчора. Перевіряла. У футлярі звідки взяла ще одна пара акумуляторів, як на диво заряджених. Де ж тут в апараті чорно-біла функція? Рука легко, ніби знала дорогу, зробила кілька впевнених ходів. Уперше за два з половиною роки відтоді, як на день народження подарували це цифрове чудо і показали його можливості, удалося самостійно віднайти цю функцію. Дотепер їй не вдавалося зробити жодного ускладненого фото. Ні тобі сепії, ні додаткових прикрас з фігурними рамками, лише прості картинки відбитки дійсності. Тепер розумний цифровик легко прийняв замовлення на чорно-білий варіант. Але як себе сфотографуєш без автоматичного селфтаймера? Рука не підвела кілька немов відпрацьованих досвідом, насправді випадкових рухів, і апарат готовий до зйомки. Галя майже не здивувалася, що усе відбувається ніби без її участі. Вже знала, що затримки ні в чому не буде. Поставила фотоапарат на підлогу, зазирнула у видошукач, побачила там паркет, край фіранок, натиснула на гудзик. На екрані засвітилася цифра «10», Почався зворотній відлік секунд дев'ять, вісім, сім, перестрибнула через фотоапарат, лягла перед ним на відстані півтора метра, поправила вишивку на руці, блимнув потрійний спалах. Є, ну, що там вийшло? Трохи тято маківку. Треба було нижче голову пригнути. Трохи забагато підлоги в нижній частині фото, але вишита сорочка в усій красі і погляд якийсь особливий. Трапляється ж таке. Хвора, без косметики, вата у вусі. Добре, що не видно, волосся не мити, лікар не дозволяє. Але все це непомітно. Головне – погляд. І бабина сорочка. Один з найкращих її портретів. Біль весь час про себе не нагадував. Сховався, як слимак у хатку. З тої тритижневої вимушеної відпустки вона вийшла з переконанням, що заганяти себе, розмахуючи батогом гріх проти себе та своїх можливостей, забагато робитимеш для інших, забуваючи про себе, будеш покарана. А тому треба час від часу зупинятися для ревізії життєвих пріоритетів, давати собі відповіді на запитання, чи там є, де хочу, хто зі мною, що для мене важливо, від чого варто відмовитися, і зробити нарешті те, на що часу нібито не можеш знайти. І ще один урок засвоїла вона тоді. Трапляються хвилини, коли на хвилі піднесеного нетерпіння ти здатний на все. І усе навколо тобі допомагає навіть бездушний механізм, навіть біль, який відступає. Лише сам собі не зраджуй. Тримайся висхідного потоку, і тобі удасться неможливе. Як найкращий фотопортрет, зроблений після виснажливої хвороби. Серед подруг лише Ірина мала талант, не набутий, а від природи, бути господарем собі і своєму часу. Тому й встигала багато. Луїзі це вміння далося великими зусиллями та упертістю. Вона навчилася відсувати другорядне на потім. Якщо само не розсмопчеться, хай хоч визріє, згодом розберуся. Махда взагалі не страждала, від проблеми встигаю-не встигаю. Не встигаю. Тим більше, що з появою Соньки вона не спізнилася з головним для себе, і це стало для неї найпереконливішим доказом її теорії – «Не поспішай, бо не встигнеш». Історія з вухом трапилася ще в часи роботи в газеті і залишила Галі настанови на майбутнє. І ось, вийшовши по спіралі на новий виток, Галя знову відчувала, як катастрофічний брак часу накриває з головою. Знайшла собі нові ліки – пройтися пішки в хорошому темпі і відновити життєвий тонус. Ось і тепер йшла своєю вулицею вже іншою людиною, милуючись кольорами жовтня найкращого місяця у Львові, та жодібно втягуючи ніздрями гіркуватий аромат хризантем та міцних товстоногих опеньків. Які в місті опеньки, а от пахнеш ними?